— сказав він роздумливо. — Американці дуже не хочуть її. — А який чорт її хоче? — кинув дім махри очертіний віничок. — Та ото ж, — сгодився Степан. — Але хочуть чи не хочуть, та тільки про неї і думають, та до неї готуються. А як її прокляту спинити, от того ніхто й не знає. Тільки чув я, граждані, «Таку штуку, що Сталін знайшов, як спинити». «Алла!» Скинувся Вінничук, а всі обличчя встромили у новоприбулого гості очі. «А що ж то таке? А як?» ну, «Тільки, граждані, за істинність не ручаюсь. За що купив, за те і продав. А сам Сталін мені того на вухо не казав». А чув я таке. Не мов би Сталін, бачачи, що таке лихо насуває на все людство. Запропонував американському президенту таку штуку. Знаєш що, Трумене, того Труменом звуть, знаєш що, каже, давай помиримось, хай їй чоркій війні. Ти кажеш... «Що найкраще людям жити і працювати, коли над ними є приватний хазяїн? Чи то на фабриці, чи на заводі, чи на землі?» «У ну, капіталісти, значить, добре!» «А ми кажемо, що найкраще людям жити і працювати, коли в них за хазяїна не приватний чоловік, а держава!» а, то за капіталіста, виходить, сама держава стає, так?» «Глибокодумно пояснила зморщена грушка. А тож, а тож!» «Так от, за це, каже Сталін...» «Ми і сваримося, і війну збираємося робити. Ми воліємо бомбами та пожежами. Усі ваші заводи та фабрики поруйнувати, сотні мільйонів людей загубити і себе самих знищити, аніж уступитися. Так чи не дурні ж ми, трумане, га? Давай краще якось помиримось. Хай буде ні по-твоєму, ні по-моєму, а по-третьому». «Давай так погодимось, щоб не було жодного хазяїна на світі, ні приватного, ні державного, а щоб трудящі були самі хазяїнами. І щоб, значить, таким способом не було більше на світі найметів». «Правильно! Оце так! Оце так, Сталін! А що ж той Трумен? Як же він?» «А цього я ще не чув, що сказав Трумен». «Не согласиться, чортів капіталіст!» – сильно зітхнув очаретіний Віничук. це ж виходить так, що капіталісти повинні здати усі фабрики та заводи робітникам, геш!» «Та так, ніби, тільки Сталін казав, що не зразу, не раптово здавати, а поволі, поступово, щоб капіталістів не дуже обижати. Не так, як у нас колись». А то ж, щоб вони бідні могли собі спокійненько дожити віку і діткам їхнім, щоб не померти з голоду. Ну, скажімо, за директорів при заводі їх лисити. Або за сторожів. Вставила дуже серйозно грушка. Обличчя затрусилися сереготом. Правильно. Сторожи народне добро. Ну, а що, Штрумен? Так таки не згоджується? Так от ще невідомо. «Чекайте, чекайте, хлопці!» – закричав чий збантажений голос. «Дайте роз'яснити! А як же у нас?» «Значить, і наш хазяїн, держава, значить, повинен здати трудящим фабрики чи заводи!» «Тай колгоспи!» – крикнув хтось з гори. «Тай колгоспи, конечно. А і тоді ж як? Значить, ми...» Самі собі будемо хазяйнувати. Значить, ті тут, старий хазяїн, за тобто тут держава, буде вже не хазяїн, так? Теж за сторожа буде, вставив знову той самий голос згори. А що ж, хай стороже, та ні, ні, ні. Стірі хлопці свій, що ж він виходить. А сам Сталін куди? Теж за сторожа, а міністри, а держава. «А міліція?» Питання з крики, вимахи рук, близько чей? Вихор знявся у переділі, у якому не було можливості не те, що розпізнати, хто терміт, хто сексот, а просто вдивитись в обличчя. Вони рухались, повертались на всі боки, скидувались, трусились, як могутнім колесом пароплава.